פרק ט"ז. ויצא הגורל לבני יוסף מירדן המדבר, עולה מיריחו בהר בית אל. ויצא מבית אל לוזה, ועבר אל גבול גבול היפליטי, עד גבול בית חורון תחתון